І поклав шоколадку з іноземним написом. «Не удірай, бабка, я деньги посчитаю». Тамара схопила пляшку і кинула на прилавка гроші. Тоді так само прудко забрала шоколадку. Пес перерахував гроші у миг ока, аж банкноти замиготіли. «Всі в порядку, бабка, пей на здоров'я». «А вона без стікла ця водка?» – спитала Тамара. «Для тебе бабка, без стікла». А коли є стекло, то лучше для жлудка. Тебе не повредіть». Тамара подивилася пляшку на світло. Там плавали, як дрібненькі рибки, лискучі тільця. Але вона не втомилася ще сперечатися. «Поміняй, сказала. труїти тут людей». «Та що ти, бабка, така капризна?» – обурився пес. Все равно скоро йдеш. Отсюда скоро отходять. Одійду, але не от твоєї водки. Я чисто водку п'ю. Міняй або покличу міліціонера». «Ну, у нас з міліцією свої, що ти?» – сказав пес. «Отчалівай, бабка!» «Поміняй, бо розіб'ю тобі вітрини, шпекулянська морда!» – грізно сказала Тамара, беручись рукою за горлечко пляшки. Сумашеча ти, бабка!» «На!» – пес із стуком поставив нову пляшку. Тамара взяла, поставивши першу, і зирнула на світло. Лискучих тілець тут і справді не було. І саме тоді вона втомилася. Гадюка внутрі танцювала на хвості від радості, ще й облизувалася, бо прочувала бенкета, а Тамара дибала зморено порожнім хідником до скверика. Вологий вітер так само бив їй в обличчя, обсипаючи піском, а сонця в деревах, ані його парашута з лискучими поворозами вже не було. Його пожирала помаленьку розмита по краях і густа в животі хмара, готувалося воно вже заскочити за окоєм. Тамара сіла на лавку, відкаркувала пляшку і ковтнула. Тоді почала смоктати відламану дольку шоколадки. І хоч добре знала, коли вип'є додому вже напевне сьогодні не дійде, на душу їй спустився мир. Злила трохи горілки на розбите коліно, і їй солодко запекло. Тоді вона ковтнула ще раз і знову з'їла дольку шоколадки, а коли шоколадки не стало, здивовано побачила, що з-поміж бетонних будинків починають виходити якісь постаті. Зліва чорні, а справа світлі. І ті постаті підійшли до неї близенько і поставали один біля одного, як хор, коли готується співати. Але стояла кожна лава осібно, і злинула раптом від тих світлих висока і прекрасна мелодія, аж у Тамари сльоза вибилася на правому оці. Відтак заспівали й чорні, але щось низьке і басаме, бу-бу-бу-бу. І в Тамарі з лівого ока виповзла чорна сльоза. І знову високо знеслася мелодія від світлих, а чорні понадували щоки, як жаби, і зробили непристойний звук, ніби всі разом і водночас і псували повітря. І від того густо запахло лайном. Водночас зазвучала висока і чиста мелодія, і від неї запахло найкращими духами чи одеколонами. І згадала Тамара квіти, які віднедавна почали рости в них на околиці, великі, з важкими суцвіттями і високостеблі, пахли ті квіти так само. Тоді Тамара ніжно згадала капілю та шурика, заткнула корка в плясті, викинула під ноги обгортку шоколадки і почала моститися на лавці, бо сон уже до неї приходив, теплий і добрий сон без дінь, який принесе їй нарешті спочинок і звільнить От цих наслань, цих мідь – одне яєчко, цих песи-головців у кіосках та на вулицях, і цих хорів, що й досі натхненно співали кожен на свій лад. І втретє летіла вулицею руденька Таня, але цього разу волосі її не було заплетене ані в дві, ані в одну косичку, а вільно метляло над плечима, ніби вогонь палахкотів хоч і зачисане було так, ніби Руденька почала заплітатися, але не встигла, бо нагла потреба погнала її до Валентини Карташевської. Цього разу конопати личко світилося радістю, а не смутком, як у попередні рази, що вельми здивувало Рябу Надьку, яка стояла на своєму звичному місці. Руденька привіталася, і Ряба заспівала до неї солодким голоском «Така ти красива сьогодні, Тань, тобі лучше кіски не заплітать». «Ну, це вже моє діло, тьоць», – сказала Руденька. «Хочу – заплітаю, не хочу – не заплітаю». Рябанадька зраділа. Руденька таки вступила з нею в балачку. «Конечно», – сказала вона, – «кожен заплітається, як собі хоче. Кажу, що мені нравиться твоя нова зачіска». Але Рябанадька трохи перечислилася. Надто здалеку захотіла вкрутити Руденьку в розмову.